tak v tomto kurzu se zabýváme fenomenologií vědomí. Z hlediska buddhistického pochopení, fenomenologie vlastně patří do toho, co buddhismus nazývá Abhidharma. Ti, kteří studují buddhismus, studují vlastně tři koše nauky, ne? kterým se říká tripita. První koš nauky je koš disciplíny, které se říká vinaya. Ne? kož nauky, disciplíny je z hlediska fenomenologie, se zabývá tím, jak skrotit, hm? Vlastně, jak připravit vědomí, jak skrotit bytost tak, aby byla schopná přijmout hoku. Pokud nemáme disciplínu, nejsme schopni přijmout hoku. A Buda učit disciplínu z hlediska toho, co normální, běžný člověk považuje za dobré, za špatné, za príhodné, nepříhodné, zdravé, nezdravé. Tedy z hlediska konvenční reality. Čili Nauka vynají, nauka disciplíny je z hlediska konvenční reality. V této nauce se mluví o dobrém praktikujícím, špatném praktikujícím. Mluví se o předpokladech dobrého praktikujícího, předpokladech špatného praktikujícího. A vše toto se děje z hlediska konvenční reality. Čili, jak víme, buddhismus je nauka nejáství, nebo já se dá nazvat podstatou, čili nauka nepodstatnosti. Ale Nauka disciplíny přijímá he, pojmu podstata v tom smyslu, že existuje muž, existuje žena, existuje bytost, existuje svět. To vše z hlediska nejvyšší reality, reality nepodstatnosti, reality nejáství, nemá žádnou vlastní existenci. He, to je buddhistické pochopení. Tedy z hlediska buddhismu žena, muž, bytost, dobrá bytost, špatná bytost, správná disciplína, nesprávná disciplína, vše toto existuje z hlediska konvenční reality. Ale tato realita je právě ta realita, která doslova zakrývá skutečnost nepodstatnosti, ale podstata a nepodstatnost, po správné pochopení podstaty vede, vlastně z hlediska buddhistického pochopení, vede k správnému pochopení nepodstatnosti, správného pochopení nejvyšší reality. Druhý kož učení se nazývá učení sutra. Sutra doslova znamená to, co spojuje vlákna, které nás spojují. Spojují s čím? Spojují s e, vyšší realitou z hlediska budistického pochopení, s realitou nepodstatnosti, nejáství. Sutra se tež říká vlastně rozhovory a hlavní účel sutr je vést žáky k pochopení nejvyšší reality. z hlediska buddhizmu, nepodstatnosti osob v hlubším pochopení nepodstatnosti všech fenoménů naší zkušenosti. Třetí kož učení se jmenuje dharma. Zde je důležité pochopit, jestliže chceme chápat jisté učení, musíme chápat jeho terminologii. Ačkoliv indická filozofie, kterou se teď snažíte střebat praxi jogi, Yoga je vlastně praxe, vztřebávání, filozofie, střebávání moudrosti. Yoga doslova znamená spojení. Spojení s čím, spojení s tím, co nás osvobozuje spojení s nejvyšší realitou. Předpokladem této nejvyšší reality je stav zvaný samády. Vlastně fenomenologie vědomí, o které mluvíme, učení habidharmy, je učení pochopení reality, tedy z hlediska ne z hlediska toho, co lidé ve světě chápají, nebo bytosti ve světě chápají, ale z hlediska toho, co chápají, to chápá vědomí osvobozené. A v indické filozofii spojené s jogou, buddhismus je tež spojený s jogou, džainismus je tež spojený s jogou. A koncepty jogy, které se učíte, sámky a vedanta, jsou tež spojené s jogou. tedy ve smyslu spojení s tím, co osvobozuje, co je nejvyšší realita. Z hlediska buddhismu, tedy to, co osvobozuje, to, co je ta nejvyšší realita, to, co třeba poznat, aby jsme dosáhli vysvobození, se jmenuje vědomí právě. Aby darma vysvětluje slovo darma, jak asi je vám známo, znamená vlastně svabhávam dhárati, to, co drží vlastní soucno. To je darma. Definice darmy je to, co drží vlastní soucno. Z hlediska Abidarmy vlastní soucnu je to, co se nedá rozbít. Ať už doslovně tím, že to rozbijeme kladivem nebo rukou, nebo i přeneseně, co se nedá rozbít logicky. Tedy abhidharma je učení, aby, tento prefix nebo znamená v sanskritu detailní a hluboký je studie darmy ve smyslu hlubšího pochopení a detailní studie darmy. čili detailní a hluboká studie toho, co se nedá rozbít, co má vlastní soudstvo. A tato studie je není z hlediska toho, co obyčejná neprobuzená bytost vidí, ale je to z hlediska toho, co vidí probuzená Osvobozená bytost na základě samády, jak se učíte? V ve všech konceptech indické filozofie spojené s jógou Samády je obsah vysvobození. Ještě dnes v Indii, jestliže bytost s hlubšími duchovními zkušenostmi umírá, mluví se o samády. Co znamená samády? Doslovně, nevím, jestli zde jsou studenti sanskritu. Doslovně samády se dá odvodit od adhána a dha, co znamená položení. sam znamená správně a dohromady to znamená položení vědomí správně na objekt, kde všechny jeho části, které ho tvoří, jsou dohromady To znamená, jednobodovost mysli v tomto vědomí má vedoucí funkci a na základě jednobodovosti vědomí se objevuje moudrost. Na základě moudrosti, aby dárma vysvětluje, je anativata sankára. Anativata sankára je stav, ve kterém vše, co mysl skládá, faktory mysli, jsou, nejsou ani eh, anativata, nejsou ani ani nedostačující. To znamená, že jsou v perfektní balanci. V perfektní rovnováze. Žádný z faktorů vědomí, které ho tvorí, Stačující. ani není zapojen do stavu rovnováhy v tom smyslu, že používá prebytečnou cílu Vlastně faktory vědomí jsou síly, které vědomí tvoří. A nativata sankara znamená tedy formace vědomí. Sankara znamená formace vědomí z sanskritského korene. Formovat do hromady, sam kar, Formace vědomí jsou v rovnováze, nastává to, čemu se říká ekarasa, jedna chuť, jedna chuť osvobození vědomí. A yoga je právě úsilí k tomu, aby tato jedna chuť pohltila veškeré jiné chuti. Budismu tedy a rozdíl od jiných pojetí jogy vlastně yoga není nic jiného než zkoumání vědomí. Ovšem základní buddhismu nirvana, což je stav vysvobození, není definován jakožto vědomí, ale tež to, že vědomí je obsah osvobození, obsah samsáry i obsah vysvobození, to tež se nepopírá, ale stav osvobození se nedá nějak uchytit. Stav samády, které osvobozuje, je tož stav, který se nedá nijak chytit. Jestliže ho nějak chytíme, jedná se o světské samády. A světské samády v praxi yogi, ať už v Patanžáli Yoga Sutra, nebo buddhistické budistické jainistické v yogi, je jenom příprava k vysvobozujícímu samády, Jehož předmět se nedá uchytit. To je společný podklad který je třeba si uvědomit. Čili stav osvobození je ten stav, na který se nedá ulpívat. A z hlediska buddhistické filozofie tento stav se představuje jako tři druhy samády. Vlastně tři druhy samády je jedno samády. Samády osvobození. Tedy samády, které pred, osvobozující samády, které představuje stav vysvobození, má tři aspekty. První je prázdnota, šuniatá. Co zde studenti Sanskritu? co znamená shunya? i v moderních indických jazycích. shunya znamená nula. Hm? Jak asi víte, pojem nuly je jeden z objevů indické civilizace. Řecko, Řím, Čína neznala nulu, z nula je objev, který přichází z Indie. Proto není divu, že nejhlubší indická filozofie je spojena s pojmem šunyata, prázdnoty, ať už ho vysvětlujeme rozdílně v různých tradicích. Ta je abstraktní sufix, čili šuniatá doslova znamená stav nuly. Na základě tohoto stavu všechny stavy dávají smysl. Jestliže nula dává smysl, všechny matematické kalkulace dávají smysl. Jestliže nula nedává smysl, všechny matematické kalkulace vlastně nedávají smysl. To je objev, to je velikost právě indické matematiky, to je objev, objev této nuly a její použití v matematických kalkulacích. Čili tento matematický objev má hluboké filozofické použití. Čili stav osvobozujícího samádhy je stav nuly, ve kterém Veškeré kalkulace, veškeré fenomény, poznání dávají smysl. Bez tohoto stavu nuly ovšem smysl nemůžu dávat. To proto, že stav naší zkušenosti, stav světa, stav všeho, co poznáváme, je nic jiného, než náma rupa je důležité, abyste, to je náma rupa, je důležitý pojem v celé indické filozofii, ať už a Vedanta, budismus rupa je svět ve smyslu svět pro mě to co poznáváme ve světě je přeměna. A tato přeměna je definována jako náma rupa, ať už v buddhismu, tak i v jiných odvětvích jogy. A náma rupa je synonymum sansáry. Samsáha doslova znamená to, co se rozpíná na základě souvislostí. Sam. jakých souvislosti? Hrupa znamená to, co. je subjektem nebo objektem změny, nebo doslova to, co se rozbíjí. Čili objekt naší zkušenosti a náma, z sanskrtského korene, nám, je doslova to, co se k tomuto Procesu rozbíjení, přeměny, sklání, nam, znamená, klanice, na hmm? A to je samsáha. naší zkušenosti, tedy objekt a subjekt. Objekt zde z hlediska Západní filozofie byla matérie, ale pozor, definice hrupa v filozofii indické se nedá sloučit s pojetím materie v západní filozofii. Jestliže tady se podívám na Tomáše, za oči a vidím Tomáše vnitřním zrákem, to je tež hupa. Jestliže jsem studentem abidármi a umím meditaci, Analýzy čtyř elementů tohoto Tomáše, který ho vidím vnitřním zrnkem, stejně jako Tomáše, který vidím venku, se můžu rozbít na malé částečky, kterým se říká molekuly nebo atomy, nebo pojetí. Budismu kalápa, což znamená vlastně trs v jemu. A to, co se k tomuto procesu rozbíjení sklání, je tedy Vědomí a faktory vědomí, které vědomí definují. Vědomí se nedá definovat odděleně od faktoru vědomí, které ho tvoří. Právě proto základní buddhismus se vyhýbá. definici Mirovány, osvobození, jakožto vědomí. Protože to, co se nedá chytit, je nad pojmem vědomí, či nevědomí, či jaké čehokoliv, co se dá definovat. Právě proto je to Mirována, právě proto je to neuchopitelný, právě proto poznání toho je na základě nuly, ale nula neznamená, že něco neexistuje, nula je, je, je vlastně základ všeho, co poznáváme. Jelikož základ našeho poznání je nula, z hlediska nuly vše, co poznáváme, nemá nemita, nemá vnější znak objektu. Čili nejvyšší realitu, realitu osvobození, samá ty osvobození, chápeme tež pochopením nevyvstání vnějších znaků objektu. Realita nuly se nedá pochopit bez pochopení nevyvstání vnějších znaků objektu. Toto nevyvstání vnějších znaků objektu se nazývá animita a je zápor, nimita, znak objektu, neboli vyvstání. Vše, co vystává, vystane jedině na základě držení se znaků objektu. Třetí aspekt samády vysvobození je apranihita. Apranihita znamená pranidy. Se dá přeložit jako prání, český. Prání možná právě vystává z tohoto stejného kořene. Tedy stav samády osvobození je prázdnota, nemá žádný vnější znaky a nedá se ho prát. Nedá se ho. Chytit prání tím, že si něco přejeme, chytáme objekt. Když si nic nepřejeme, jaký objekt můžeme chytit? Budha v rozprávách říká, že Sabé, Dhamma, Čánda, Múlika, koren všech isouce je prání. Nirvana, neboli stav osvobození, je právě stav osvobození, protože je prostý, tění prostý prání prostý získávání nula je nula protože se nedá získat vše co se dá získat získáváme na základě znaku objektu Jelikož znaky objektu jsou základem veškeré reality, která se dá uchytit, mm -hmm. realita Nihovány je neuchytitelná. Tedy samády o svobození má tři aspekty: prázdnotu, nepřítomnost veškerých znaků objektu. přítomnost prání, nemožnost uchycení. Vše, co můžeme uchytit, uchytíme na základě prání. Čili šunyata, sanskriptu, animita, dvojité té, a pranihita. To jsou tři aspekty osvobozující osamání. V základě tohoto osvobozujícího samády jsou všechny složky vědomí absolutní rovnováze. Nic se k nim nedá přidat, nic se z nich nedá odebrat. A to je jedna chuť, chuť osvobození. Tak to bychom jsme měli osvobozující samády teď. Z hlediska Abhidharmi je to právě fenomenologie vědomí a fenomenologie objektu vědomí, která k tomuto osvobozujícímu samády vede. Která vede, tedy dostavu Předmětem této nauky je tedy abidharma. Detailní a hlubší zkoumání objektu naší zkušenosti z vidění osvobozeného vědomí. tedy aby dám to, jak naši zkušenost vidí osvobozené vědomí ve stavu samády, které přesahuje rámec světa. tím, že má aspekt prázdnoty, nedržení se znaků objektu a je prosté chtíče. Tak já malou přestávku, abyste mohli středovat, tak jsme se naučili. A pak se budeme věnovat, praktické stránce, jak kultivovat samády na základě světských předmětů k poznání samády, které přechází rámec naší světské zkušenosti.